Більше половини голосів виборців, що взяли участь у голосуванні Глава 17 Основні принципи і загальні засади виборів депутатів сільських, селищних, районних, міських, районних у містах, обласних рад Закон України про вибори депутатів і голів сільських селищних, районних, міських, районних у містах, обласних рад від 24 лютого 1994 року. Основні принципи і загальні засади виборів депутатів і голів сільських, селищних, районних, міських, районних у містах, обласних рад такі ж, які принципи і засади виборів народних депутатів України та президента України. Впродовж цього вказаний закон встановлює, що вибори депутатів і голів рад можуть бути черговими, повторними, а також замість депутатів і голів рад, що вибули, і позачерговими, достроковими. Рішення про проведення чергових і позачергових дострокових виборів народних депутатів і голів рад приймає Верховна Рада України. Про проведення виборів голів рад замість тих, що вибули, приймають відповідні ради, а про проведення повторних виборів і голів рад, а також про проведення виборів депутатів замість тих, які вибули, Приймає відповідна сільська, селищна, районна, міська, районна у місті обласна виборча комісія. Чергові вибори депутатів і голів рад призначаються не пізніше як за три місяці до закінчення строку повноважень депутатів і голів рад. Вони призначаються на неділю або інший на робочий день про що повідомляється через засоби масової інформації не пізніше, як на третій день після їх призначення. Для проведення виборів депутатів Рад утворюються виборчі округи, а для проведення голосування і підрахунку голосів під час виборів депутатів і голів Рад територія районів, міст обласного підпорядкування, Районів у містах ділиться на виборчі дільниці, створюються також виборчі комісії. Сільські, селищні, районні, міські, районні у містах, обласні, територіальні виборчі комісії по виборах депутатів і голів рад. Окружні виборчі комісії по виборах депутатів обласних Київської і Севастопольської міських рад. Дільничні виборчі комісії Остання складає списки виборців По виборах народних депутатів і голів Рад Право висування кандидатів Належить громадянам України, які мають право голосу Це право реалізується ними Як безпосередньо на зборах громадян Так і через політичні партії, рухи, їх виборчі блоки громадянські організації і трудові колективи. Висування кандидатів починається за 70 днів до дня виборів. Реєстрація кандидатів здійснюється відповідною окружною територіальною виборчою комісією за наявністю передбачених законодавством документів. Зареєстрований відповідним чином кандидат цього часу має право на здійснення передвиборної агітації та використання деяких гарантій його діяльності. Голосування проводиться у день виборів з 7 до 20 годин. Відповідальність за організацію голосування несе дільнична комісія. Підрахунок голосів на виборчій дільниці – проводиться дільничною виборчою комісією окремо по кожному виборчому округу і по кожному кандидату. Результат підрахунку заноситься до протоколу.